Biz deməli, İmam Əhməd, radiyallahu anhu, və raximəhullah, Əl-i Sünnəl-i Cəman İmamı, 7-ci qayda qoyub, sünnə yolunda yəni qaydasına əs əsasları və buyurur ki, 7 yoxsa 9-cu qaydadır. qaydadır. Və ləysə fə sünnə qiyas. Hı -hı. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əlsənin yolunda qiyas yoxdur. Nə deyilsən, qiyas yoxdur, qiyas yəni, məsələn, bir dənə məsələdir tutaq ki, bir dənə məsələ çıxıb filan meyvə barədə, məsələn, filan meyvə olanda bəli etmək lazımdır, lakin başqa meyvələr barədə deyilməyib məsələn, çünki məsələn, Ərəbistanda, yarın qalaq, Meyvə ə, demək olaraq bitmir. Yoxdur. Mədinədə tutaq ki, bir daha xurmadan başqa iş də yoxdur. Ona Mədinə deyəndə xurma nəzərdə tutulurdu. Məkkə deyəndə su. Zəmzəm idi əsas. Məkkədə heç ağac da yoxdur. Ağac. Yoxdur. İndi əkibləri gündə onları sulu illa ki, qurmasın. Ciddə isə balıqla. Ciddənizdə xəyət. Bələ məşhur idi, yəni Məkkə, Mədənə vədə ciddə. Başqa meyvelər, məsələn, başqa ölkələrdə meyvelər var. Biri gəlir, ki, alma da məsələn ona aiddir. Yəni, dəllil nədir, dedir, qiyas elədim, müqayisə etdim, xurma elə, məsələn, oradakı meyvelərlə dedim. Da belə, qiyas bu, deməkdir. Yəni, müqayisə etsən, bən məsələni, məsələn, məsələn, tutaq Məsələn. E, Peyğəmbər salsın qiyaslı əbəsi, səhabələr də. Məsələn, Peyğəmbər salsın biri yanına gəldi, səhabələrdən dedi ki, "Yarasolla, mən yoldaşımdan şübhələyəm." Dedi ki, nə isə? O təpirdi. Mən bu istər bildi. Şübhədən alındı. Yani də, yani, çünki uşaq olub, uşaq rəngi qaradır." Hə. Nə Vasus olsun dedi ki, dəvə saxlayırsan sənin dəvə. Dedi ha. Diri görürsən dəvə hərdən balası qırmızı tər olur. Amma sənin dəvənin sıla qırmızı yoxdur. Nədəndə o? Dedi ki, ola bilər onun nəsində olub da. Diri həmçinin deyir, "Sənin nəsində olub?" Yəni fikirsən müqayisə etdi. Yəni lakin nə desən buna? İmam Əhməd deyir ki, sünnə qaydasından da verir budur ki, sünnətdə qiyas yoxdur. Qəbul etmir. Gəlin məşhurdur ki, İmam Əhməd qiyas qəbul etməyib Bola ki, düzgündür İmam Əhməd Bəzi qiyasın növləri qəbul etməyib, bəzi Yoxsa qiyası qəbul edib Müqayisəni Ləcəm Qiyasın bəzi növləri Qəbul etməyib Və qiyas ümumiyyətlə Müqayisə deməkdir Lugatı cəhətdən, hələ bizim dildə də Müqayisə və ya Bir şeyin qədri Məsələn Ə, metrə məsələn, metrələ, metrəsi məsələn, yuğa cəhddən və ya ə, birinin yanında müqayisəsi, müqayisə etməyir. Məsələn, deyirsən ki, filan kez filan qiyas olunmaz, yəni bərabər olunmaz, filan kez filan kez ilə müqayisə olunmaz. Ba, qiyas budur, müqayisə, yəni bərabər olunmaz, yəni fərq var. Qiyas loğa cəhətdən buradır, lakin Şəri cəhətdən Şəri cəhətdən Əsr, yoxdur, dəlil O əslə, o dəlilə Başqa bir yerdən gətirirsən, ona aid O əslindən bağlı isən Aydındır, məsələn Allah s.f.əbə ki, özünüzə zülm etməyin Və bu ayağı gətirmək olan Sigarəti, paprozu, bunları gətirməyələr. Bəlkə gəlmə baxır, o ayədə sigarətdən gedmir səbəb. Necə? Yəni, müqayisətdir. Müqayisətdir ki, əgər bu da zülm edəndə, xoq, özü etiraf ki, bu zülümdür, bu ziyandır. Yəni, bir dənə dəlil, başqa bir dəlil, mən üçə əməliyirsəm, dən başa salımsam. Yox, dəlil var, dəlil əsildir. Bizdə nə var? Əd dəlil, əsli dəlildir Başqa yerdən bir məsələyə gətirib bu dəllə Üzərində qurursan Qiyas budur Aydın və Məsələn indi, i̇ndi gələcək indir Əhkəmaların məsələ Ümumiyyətlə, bu məsələ qiyas məsələsi Usul-u fiqh elmində ə, Böyük məsələrdən biridir Təbii ki, indi bir şeyx burada yəni, Qıssı bəyənliyib hmm. Və şeyx əsasda Yəni, biz dedik ki, şeyx inkar etmir qiyası, qiyası. çünki bəzlə e, kitablarda yazılır ki, İmam Əhməd qiyası qəbul etməyib, düzgündür. İmam Əhməd bəzi qiyasın növlərinin qəbul etməyib, bəzi qiyasın, məsələn, düzdür, qiyas olmaz, İmam Əhmədin sözünü yozmaq olar, məsələn, Əqidədə, Əqidədə qiyas olmaz. Qiyas harda olar, qiyasın yerləri var, hər yanda qiyas iləmədə olmaz, hər vaxtda. Qiyas nə vaxtlar vaxt dəlil olmur? Ola idi. Məsələn, indi gələcək. Ləcə, İmam Əhmədin sözü, yəni o айtdı ki, yəni əqidədə. Yəni le və leysa -ley -ley fi-s-sunnə qiyas. Yəni sünnətdə qiyas yoxdur, yəni əqidədə. Doğruna əqidədə ə, qiyas olmaz. Çünki əqidə məsələləri qət'i sübutlarla gəlməlidir, yəni dəlillə. Aşır aydın. Yəni xəyalla, zənnla və ya oxşarla olmaz. Ağılın yeri yoxdur orada Ağıl üçün yeri yoxdur orada Ağıl üçün bağlıdır əqidədə Aydın deyir və şeyhin sözü Yəni bu müddü mənadıdır ki Demək istəyir ki, sünnədə qiyas yoxdur Yəni əqidədə e, Vəlakin qiyas e, Çox yeri var Harada işlənə bilir Harada işlənməyik Və məsələn Var Qüvvət və zəif cəhətindən baxsaq qiyasa Var güclü qiyas Var zəif qiyas Məsələn Ölə məsələlərdə görürsəm bir məsələnin bir məsələyə aid iliblər Məsələn tutaq ki Əl Köyünə Namaz qalanda köyünə evin əllərinin Çirmələmi olmaz qatdalamaq Nəh yomlu Bazı qardaşlar qiyas iliblər şalvarı da Çünki şalvar bir üstə topuqdan aşağı düşməyə olmaz Peynambar salasıdır aşağı düşən cəhənnəmdə yanacaq O şalvar ki, düşür, kişilərə etdi qadınlara yol Topuqdan aşağı düşürsə, şalvar və ya nə olur olsun, kişilərə etdi e, Cəhənnəmdə yanacaq Dolayə ki, bəzilər dərək etdilər ki, Əbu Bakır bəs gəldi Peynambar salasıdır ki, bəs sən onlardan dövsən Burda özünə aittdir. Mən də Əbu Bəkr kimiyəm? Bu mənə aitt deyil. Azim. Şübhədir bu. İblisin vəssəsələrindən. Ə Əbu Bəkr rədillahu anhu Ona görə izar izarı düşür dərdən. Yəni tobaqdan aşağı. Ona görə o qorxdu, o hələ gəzmirdi. Hələ gəzmirdi. O qaldırıldı, tobaqdan xarici gerdi. Lakin hərdən düşürdü onun yerə təqvalığından. Gəl soruşdikə yalanla beləsməndən düşür. İndi gör insallah sağaldın dırsan. Və bəzlədilər ki, gör ki bu təkəbbürlərə aiddir. Əgər sən o niyyətlə gəyirsən ki, təkəbbürlə ilə. <gülüyor> yox, təkəbbürlər, təkəbbürlə ilə gəyirsənsə, bütün əryanun yanacaq. Yox, heç yox, təkəbbürlükdən oradan düşürsə top o aşağı, o yeri əzab çəkəcək qiyamət günü. Yəni çəndimdə. Maşə əbədi yəndə olsan da, təbi. Ola təkəbbür əbədi yənə Taçı tobuqdan aşağı şey yoxdur ki, əzab çəkəcək qiyamət günü. Azablara oxudur. Azablaradir olsun Allah ki, buda var da, o da dey deyici yola. Deyicicü müxalif ol baxıb, sünnəyə. O deməsə sən sünnətlə keçsən. Hər üçü namaz qılır. Məsələn, araq çüb. Əzab çəkəcək cəhənnəmdə. Məsələn, tövbə eləməsə, o bilər. Zənnə məcüsü üçün əzab çəkəcəm bir müddət. Ona görə də yəni toxulmayacaq bu qüslüləb, cənabat qüslü və sairə. Əzab olacaq ona. Ona bilər indi necə olacaq əzab? Allah bilir, biz bilmirik. deməli, sünnə növləri çoxdur. Yəni daha doğrusu qiyasın. Var güclü qiyas, var zəif qiyas. Güclü yəni güclüdür, yəni müqayisə güclüdür. Qüvvətli müqayisədir. Hansı ki, dəlilə yaxındır. Əsl var, dəlil. Vəla ki, bir dənə məsələ çıxıb, bu barədə yoxdur. Vəla ki, sən gətirsən bu məsələni, bu əslinlə, hansı ki, dəlindən. müqayisə edib, buna edirsən. Bu da var güclü müqayisə, var zəif. Zəif. Məsələn, ə, zəifdir, tutaq ki, biri bir dənə dəlil gətirir, müqayisə. Vəla zəifdir müqayisədir. İndi, misallar çox deyil, lakin, Fikirləşirə lazımdır Ab, Bu müqayisə güclüdür Bu müqayisə güclüdür Lakin eyb etməz Yəni, heç namaz qatda var yəni, əgər, həli, Heç olmasın namazda Çünki hədisdə yayıb ki, namaz batıldı e, Deməli Bilmək e, lazımdır ki e, kiyas, Biz dedik ki, qiyas Hər yanda edilməz Qiyas hansı yerlərdə edilir Şəriyyətlə Məsələn, ən birinci məsələ, məsələ buları Tovhiddə qiyas olmaz, biz dedik Tovhiddə qiyas olmaz Lakin, bəzi yerləndə tovhiddin Ola bilər, müqayisə eləmək Məsələn, Allah subhanı taalanın Varlığını subət etmək üçün Bir şeyinə müqayisə eləmək Bu cürəyib etməz Allah taalanın mövcudluğunu Bu var, var, varlıqlarla Müqayisə eləyib demək Məsələn, tutaq ki, necə abu hanifə və sələflə Yəni, qeyd ediblər. Məsələn, Taxçabi Hanifə sütdə necə məsələn müqayisə elədir Allah-ı varlığın və ya məsələn ə, Allahın karlıyan biri gəlir buna mübahisə eləməyə böyle deyir yaxşı saat, filan saatdə görüşərik. Aba Hanifə də bazı olur. Lakin, bazanda maşalar el-məhlə olur. Geçkir söhbətdə. Vallahi inşallah deyir ha. Hə, Gördüz mən qalib gəldim. Nəş gölə abani fə gəlir. Kimlə abani fə? Müşkücütün. Sən axı Elməhsan, Ölməhli el sənin deyən üstündə yemaldı. Deyir ki, vas körpü dağılmışdı çaydan keçirdiyəmiş hə. Ağaclar var idi bit bitən ağaclar. Xayir etdim onlardan çıxdılar, qayıq oldular məncə. Keçirdilər oyuna. Soyuq getlər təzən bitlən yerlərində. Hə, bu Allah inşallah da, buna Səndə yalan çıxan, o ağac dəyəcə özü çıxı bilər, qayqı ola bilər, sənə keçirə bilər. Allah deyir, Subhanallah, öz günəş, ay, ıldızlar, gecə-gündüz öz-özlə hərəkətləyiblər. Hələ söhbət başlanmış, bağlandı o, Allahın kəliyət, etiraf elə tövbə ki, bəli Allah var. Və bu cür müqayisə eləmək olar. Amma belə məsələn, asmaq və sifət, zad belə, O, aqida məsələləri qaydalarına aid eləmək qiyas müqəssir və olmaz. Aydındır? Və də əsasən qiyas şəriə ehkamlarında olur. Məsələn, tutaq ki, ə, namaz, oruç və ya niyətlə şəri məsələlərdə, fikri məsələlərdə. Çünki O qiyas düzgündür. O cür ha, hə, o cür O müqayisə, o zaman təhkib, bu cür, yəni subut iləmək üçün, təhkib edəcəyibini təyəməyən. O ayə varə edir, Allah sizinlədi, hard olsaz. Bəzilə deyib ki, Allah bizinlədir, öz zatı ilə, düzgündür. Allah bizinlədir, elmi ilə, eşitmə ilə, görmə ilə, lakin özü səmadadır, ərşədə, işte, ərşə şey istiva eləyib. Şey Ərşin üstündədir. Lakin bəzilər çarşdırıb o ayə, hansı ki deyir ki, Siz harada olsanız mən də sizinləlim Və elə külləşiblər ki, Allah bizdən də hər yanda, zatı ilə, özü Yol, düzgün də öl, çünki biz Elə hərdən elə yerlərdə oluruq ki, hətta mələklər girmir o yerə Və elə Allah subhanət hələ oradadır Aydın məsələn, təhkir, ayaqlar, və sələn, taq hamamlar və s. Dinlək ki, onu təsir eləmək, oradadır, təsir eləmək Onu təsir eləmək, əhə, işlanmaz və s. Və Allah əsbələti hala və əyət çaşdır ayı ki, o deyir ki, Allah sizlə harada olsun və e bilər zatına, yox, zatına döyül o cür demək yanında olmaq da öyül məsələn, təkki ay deyirsən ki, məsələn gecə səfərə çıxmışsan biz gedirdi, ay da bizimlə idi demək ki, yanındaydı cibində ya, yanında gedirdi, dostun idi yox, ay sabahı da idi və lakin Həmin vaxtda həmişənin yanında idim. Lakin o yanında o demək gəlmişdi yanına. Düşmüşdü ay. O vaxt da dünyadan dünya boyda aylandı. Nə yəni, o tür ay ki, Allah Tala deyir ki, mən sizinləəm ha. O demək o demək o say yanında özü, özü öz, zatı ilə. Özü səmadadır, çünki başqa ay də var axı. Çəkmə eləməsin. Başqa ay elə göstərək Allah Tala səmadadır, hər şey istivalidir. Özün ayıb olan istivanın. Lakin Bizimlədir. Həmsinin qiyas... Qiyas eləmək olar? Düzdir. Yəni, əgər ibn teymi elibsə, düzdir yəni. Həmsinin qiyas bu cür də olar? Hə, ibn teymi eləmək olar? Hə, ibn teymi eləmək olar? Hə, ay söhbəti. Və məsələn, sən məktuba dostunu yazsan Və sərkərdə bir şey çeyir ki, qoşunda deyir ki, uzaqdadır. Dostuma məktub yazsan, qoxun, mən də sənələm. O də məhədir, sənin yanındadır. Və Allah əspanatədə bizə məktub göndərir, Qur'an. Lakin, oxumuruq. Eşiləndə məktub gəlir, adam xüsusən sevimli adamdan. Açıb tez adamı istəyir, oxusun. Qur'an da məktubdir. İnsanlar fikir vermirlər. Laqeyir yanaşdırlar. Adam öləndə oxuyurlar, hansı ki, o lazımdır. E, yaxı. Məli, şəriq qiyas əqidə məsələndə olmaz, fəqət bəzi yerlərində olar, o da Allah subut eləmək üçün. Necə sələf halimləri subut eləyib bu qiyasla. Lakin əsas qiyasın yeri şəriq əhkəmlardadır, yəni fikir məsələlərdə. Bu yerdə işlənir. Lakin bu da, bu da odməkdə başta müqayisə eləmək, nə gəldi? O da diyor, çünki həmsinin növlərindən elə var səhiq qiyas, var batil qiyas. Elə qiyaslarla batildi Hansı ki, e, qiyasın şərtləri ilə müqayisə düzgün etmirsən, o qiyas batıl olur. Elə qiyas var ki, səhiyyidir. Hansı ki, şərtləri ilə, çünki qiyas etməyin şərtləri var. Bu hamısı üsul-uqşıq elmindədir şərhonluq. indi kim istəyir, əgər bacarsa, kitab gücü satsa ev oxusun və ya e, kimsə dəst keçir, kimsə yanında, orada keçir, eşit deyəcək bunu. Lakin biz istəmirik, bu, bu babda... Hə, hə, bu saat, bu saat, həmçinə. Məsəl, yəni biz qısa indi, toxunuruq, mən istəyirəm ə, Yəni qısa, lakin bir az xəlfiyyə verimdəsə anlayış və, və məsələn sələflər əgər, nəcə İmam Əhməd əgər qiyası pis onlar hansı qiyası pis deyiblər? Batil qiyasları Ayn. Batil Amma səhid qiyasları ispat ediblər Həmsinin məsələn Əqidədə O da pis deyiblər Amma məsələn, başqa qiyasları batil, yəni səhid deyiblər Aydın da ona görə sələfi sözü başa düşmək lazımdır Ümumiyən qiyası pisləməyiblər sələflər Çünki, birisi ki, qiyas Quranda nə təriflənib, nə də pislənib Nə əmir olunub qiyas söyləyində, nə nəhv olunub qiyasdan çəkin Fəqət baxmaq lazımdır, fəqət Qiyas sonunda səhiy olsun və ya fəlsə et Səhiy qabulleri, batılı yox Qiyas da Biz dedik ki, qiyas şərii dəlillərdən biridir. Yəni, var Qur'an, sünnə, icma, aydın da var qiyas. Qiyas da hüccətdir, dəlil gətirə bilərsən. Necə, məsələn, qiyasın hüccət olmaqla, yəni dəlil olmaqla, məsələn, sahabələr qiyas ediblər. Məsələn, necə zəkatı namaza qiyas etdilər. Əbubakir, radiyallahu anh. O siz düstəp Yamasasa öləndə müsəlmanlar 4 hissəyə öldünə. Daha də olsa müsəlmanlar və insanlar o vaxtçı ordakı 4 hissəyə. Bəziləri çıxdılar İslamdan. Kafir oldular. Bəziləri qaldılar. Onlar çox idi qalanlar. Qaldılar sabit olanlar sabitlər. Bəziləri çıxdılar, onlar biraz az oldu düzdür, sayca amma çıxdılar İslamdan. Bəziləri çəkidlər, qırağı dedilər baxaq. Hasla qalib gələcək onlardan olacaq. Dördüncü cü dedilər biz müsəlmanıq, namaz da qılıırıq, lakin zəkat vermirik. Əbu Bəkrə rəziyallahu. Allah yaş çünki qiyam oldu da, qiyam oldu və söhbəti yat yatıltmaq lazım idi. Və Əbu Bəkr böyük hərəkət elədi orada. Böyük yəni, əməl. Çünki ondan vəziyyət ağır idi. İslam dövlətinə yəni xətar idi, təhlükə idi. Abu bu üç dənə qisimlə döyüşməyi başladı, dördüncü də çaldı arasına, zəkatı intuna eləyənlərə Bax, onlar namaz qılırdılar Lakin zəkatı, çünki zəkat da e, gəlib soruşandı ki, bəs Umar e, Mirxattab ətta ona etiraz elədi də, sən öldürürsən, lə il əhlə deyən Abu Hanifa də şey, abba ki, bəs peyambar sağlısən ki, lə il əhlə haramda toxunulma olmaz zəkat verən namaz qılana Namaz qılan və zəkat verənə, toxunma olmaz və Abubakır da dedi ki, radiyyələni Umar-a, bəs namaz da zəkat kimidir, e, zəkatdır namaz kimidir, müqayisə elədi hökmdə zəkatı namaza, aydın müqayisə elədi və onlarla da, onlar da, onlar da, onlar da döyüşdülər zəkat verməyənlərlə, burada müqayisə etdi, Abubakır və sahabələr də hamısı icma oldu ki, bəli, zəkat namaz kimidir, İmtina eləyəndən döyüşmək lazımdır. Burada müqayisə oldu. E, Həmsinin başqa yəni, e, dəlillərdən, məsələn, Peyyambar sallallahu sallallahu sallam, Muaz ibn-i Cəbəli Yəmələ yollayanda, dədir ki, ən birinci dəvətir ola illə ilə həllullah, sonra əgər qabullə sallam namaz, qabullə sallam zəkat və Peyyambar sallallahu sallallahu sallam, yoxluyur da Muazzi. Yərüçi necədir? Yəni, baxışın da, baxışın da başları necədir? Aqildir, yəni, geniş, uşağı baxandır. Geniş baxışlı şəndir. Sorsdu ki, birdən Quran sünnədən dəli tapıb məsəl, nə deyincəsən? Birdən, dəli tapıb məsəl, nə deyincəsən? Sən də orubsan, müşdəitsən. Müşdəit mütlaq. Yəni həndə. Bizim kilərdə. Hə. Yəni bizim kilav sadəcə təfsir edici idi, ya. ki, baxacan Quran sünnəyə yaxın. Hansı fikir, fikrim ona yaxındır, ona şey edəcəm Yəni qiyas Yəni bu da göstərir ki, qiyas dəlildir Yəni Qiyas dəlildir Aydın də Qiyasa ictihad demək olar? Təbii ki, qiyas Həmçin ictihadmı olur Ona görə hər kəs qiyas eləyə bilməz Qiyası da alim iləyir Alim İctihad iləyir Çünki qiyas özə nə vaxt olunur? Dəlil yoxdur ona, onda Dəlil olaraq qiyas eləmək olmaz. Qiyas eləyirsən nə vaq? O vaxt ki, dəlil yoxdur Dəlil yoxdur Və qiyas eləyən adam Qiyas eləmək pazarır Yəni, alimdir Elm əhlidir İctihad eləyir Aleyhisselam, iştihad eləyir Yoxsa adam qiyas eləyəməz Aydındır Və məsələn Qiyasdan məsələn Məsələn, həkimdir, xəstə gəlib həkmi yana Və aydın dəlil getirir Həkimlə dedi ki, məsələn, tutaq ki, sən Nə saxlaysan heyvanlardan? Dedi ki, mən dana saxlayıram Dedi ki, sənə ət olmaz, dana əti Bu, deməkdir ki, qiyasən həmçinin dəvəti də olmaz, həmçinin qoyun əti də Yəni ət olmaz. Aydındır? Buna baxın deyilib ki, buna dalan. Həmin kimi də, ə, dəvəni də, qoyunu da məsələn. Çünki xəstəsən, at olmaz sənə bu vaxtı. Hətta yaşlaşmasan, məsələn, də xəstənin növlərindən. Məsələn, təkcə dəvələ qoyunu qiyas elədik. Aydın məsələ məbucdur. Lakin qiyas da hər adam eləyə bilməz. Qiyas özləri dəlil olanda qiyas eləmək olmaz. Qiyasless olunur o bax ki, dəlil Və həmçinin e, elm-əhli, elm-əldə qiyas. Və bu məsələ, bıraqılmayıb. Yəni, hər kəs qiyasını, onda müsibət olar. Aydın dayıq.